Seguiu escoltant Ràdio Palafrugell, esteu al 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat, si ens escolteu per internet, i nosaltres a continuació doncs, posarem la mirada en una activitat que en aquest cas arriba per segona edició a casa nostra, en concret parlem de l'arbre al tap i del tap a la taula, una activitat de la qual en parlarem amb la coordinadora, la l'Anabel Marín, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Anabel. Bon dia. Doncs, Anabel, explica'ns una miqueta més aquesta activitat, que segur que hi ha molta gent que encara no la coneix, estem parlant de la segona edició, per tant, d'una banda, suposo que la primera va anar bé i, per tant, heu decidit tirar endavant aquesta segona edició, tot i l'actual la, la, situació, no? Sí, exacte. Aquest any fem això, com deia és una segona edició, i és una activitat que el que intenta és una mica promoure tot el, el valor patrimonial del surro. Eh, això es fa eh, a través d'una de, demostració de Pela, es complementa també amb un esmorzar, una visita cultural i llavors s'acaba la jornada matinal amb una degustació de vins de l'Adeon Pordà. Uh -huh. És una activitat de caps de setmana que està pensada per ara. Comencem el 4 de juliol i acabem el 2 d'agost. Aquesta activitat es fa tant aquí a Palafrugell com a Caçà, cada cap de setmana es fa a, la, a les dues localitats o, o neu alternant? Cada cap de setmana es fa a les dues localitats, però sí que és veritat que anem alternant entre dissabte i diumenge. Hi ha un dissabte que es fa caçar uh -huh. i el següent dissabte es fa Palafrugell. Uh -huh. I el diumenge el mateix, anem alternant una mica. En aquesta activitat, doncs, com totes les que s'estan fent ara, s'estan reprenent no? ara, després d'aquests de, mesos de, de confinament, eh, la, la Covid-19 segurament no, no està al marge. No sé si d'una banda això, pel que fa a la planificació de... Si fer-ho o no eh, us, va posar, us va posar en dubte de, de poder-la tirar endavant aquest any. Sí, tant, ens va afectar molt. De fet, eh, l'any passat, per exemple, vam començar a, a mitjans de, de juny. Aquest any hem hagut de mm -hmm. retardar-ho i en pare ens ha anat bé també perquè com que ha plogut tant, eh, aquest any sembla que serà un bon any pel suro i podrem allargar la pela fins a això, fins a principis d'agost, que l'any anterior, per exemple, no, no va poder ser. Sí, que sí, que ens ha condicionat una mica, uh -huh. la veritat és que sí, però bueno. Us ha condicionat en la prèvia i no sé si ara que quan es facin les activitats també les mesures de seguretat hi seran, no sé si hi ha algun protocol que, que heu establert vosaltres. Clar, sí, nosaltres sí, protocol entre bueno, mascaretes, distàncies de seguretat, ja els hidroalcohòlics, en definitiva el que estem fent a tot arreu, no? Uh -huh. Bàsicament això. I, però el que sí que és veritat és que l'estructura de l'activitat ha quedat totalment intacta. Vull dir, es fa exactament el mateix que l'any passat, mantenint distàncies, amb protocols de seguretat i higiene, també amb el menjar pel tema de l'esmorzar i els vins, uh -huh. però, però ha quedat més o menys, bueno, ha quedat exactament igual. Al final estem parlant doncs, de que aquesta activitat vol fer una passa més enllà d'algunes activitats tradicionals, com la que es feia aquí a Palafrugell, en concreta a Llufriu, que era això, no?, la pela de l'arbre de, uh -huh. de, de l'Alzina. No sé si a Casà també es feia alguna cosa similar, però vosaltres des del Consorci de les Gavarres doncs, també heu volgut fer aquesta passa endavant. No? Eh, doncs... Eh posant en valor també els vins ah. de la l'Adeo d'Empordà i doncs fent aquesta ruta, no? és fer una Exacte, passa més sí. endavant. No? Exacte, és relligar-ho tot una miqueta, no? perquè a vegades el tema del sur és desconegut no, no tant per, per la gent més propera a la província de Girona o a pobles mm. com fa la Frugella o Caçà, però, però sí que per la resta de gent, per exemple, a províncies de Barcelona, eh, o Tarragona o Lleida, és totalment desconegut i el que pretenem és una mica donar-ho a conèixer lligant-ho tot, amb aquest vincle que té amb, amb la gastronomia del territori i també amb el vi. Uh -huh. En aquesta línia, ara que comentaves doncs, que poder gent doncs, de, de fora de comarques gironines els hi més desconegut, no?, tot el món del suru, en la primera edició, l'any passat, vau, vau notar això, que, que molts dels, de les persones, de les famílies que s'apuntaven a aquesta activitat eh, eren gent, doncs, d'això, de, de comarques de Barcelona, o de, de Tarragona, o fins i tot de Lleida? Sí, bueno, de Lleida, no? per exemple... <laughs> però sí que vam tenir gent de Barcelona, de Tarragona i fins i tot població estrangera. Vam tenir mm -hmm. gent d'Escòcia, eh, francesos, que tot i que sí que els hi queda més a prop, Eh, no, no ho tenen potser tan en ment com, com nosaltres però sí, la veritat és que mica en mica ha anat vingut gent d'altres territoris no només del territori gironí uh -huh. Molt bé, doncs aquesta activitat de la qual avui n'hem parlat, com dèiem eh, comença aquest cap de setmana 4 de, de juliol eh, com ho pot fer la gent que ens estigui escoltant, que ho vegi això per la web per fer la reserva? Mira, doncs l'activitat de caçar a la selva podeu contactar amb el Consorci de les Gavarres uh -huh. A educació arroba, arroba o, o trucant al nostre telèfon al 972 643 695 i a Palafrugell eh, es pot contactar amb el Museu del Suro escrivint a info arroba museudelsuro.cat o trucant al telèfon del museu el 972 307 825 Don ja us veu, molt fàcil apuntar-vos a aquesta activitat, doncs, que, que al final doncs, és aquesta fusió una micaeta entre que és l'activitat la, més tradicional de la pela de de l'arbre i després doncs, també doncs aquesta d'odir dels millors vins de, de la DO d'Empordà. Empordà. Moltes gràcies a Anabel Marín i esperem doncs que aquesta activitat marcada per la Covid-19 doncs, també sigui un èxit com va, ser, com va ser la primera. Ens retrobem aviat. Merci. Vale, perfecte. Gràcies, Déu.